Seguim a través de la ràdio Palafugil, vam parlar ara mateix en de cinema i la presentació de llibre i projecció de noticiaris Laia Films, el cinema de Catalunya durant la Guerra Civil. Aquesta activitat la tenim a casa nostra al Teatre Municipal de Palafrugell aquest dimecres a les 7 de la tarda i trobarem a l'autor, l'Esteve Rianbau, l'historiador Quim Nadal i en Guillem Terribas en llibreter, que precisament ara ens en parlava aquest dimarts a la nostra sintonia. És amb entrada gratuïta organitzat per al Cinema Club Carrí i la Biblioteca de Palafrugell també en parlarem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 i en aquests moments on doncs, estan depositats indistintament a la Filmoteca de Catalunya i a la Filmoteca Espanyola. Però encara envoltats d'una sèrie de, de, de misteris, de llegendes, etc., que a mi com a historiador, i en aquest cas doncs, per la proximitat amb els materials, doncs, em venia de gust a investigar i ha estat uns quants anys fent la recerca, i el problema com passa en aquests casos és que eh, s'extén com una taca d'oli, i per explicar el que era l'AIA Films doncs, vaig haver explicar també què era el context del cinema a Catalunya durant la Guerra Civil,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 perquè no fer un, eh, un, un noticiari eh, periòdic amb característiques d'un govern esquerres, com era el de la Generalitat, amb influència clarament soviètica, d'altra banda i en presència de càmeres soviètics que van eh, filmar moltes imatges. són els personatges les personalitats més conegudes d'aquella època a nivell de, de cinema que és el nostre? Si parlem de Laia, per mi el gran descobriment del llibre i que m'he enamorat uh, perdudament és un personatge que es deia Joan Castanyer, que va ser el director de Laia Films, molt amic de Vida Vites, que ens va conèixer a París, i aquest Castanyer que fins ara s'ensenia molt poc, era nascut a Blanes, era pintor i va marxar a l'exili ja a l'època de la dictadura de Primera Rivera però per situar-lo, jo només diré tres noms, d'una banda doncs, Bunyuel, perquè quan va arribar va estar a l'òrbita de Bunyuel, va participar com a extra a l'Aix d'Or, D'aquí va saltar a uh, Jean Renoir, va ser el escenògraf, decorador i fins i tot guionista d'algunes de les pel·lícules de Jean Renoir a l'època del flot popular francès dels anys 30 i el tercer nom és Picasso, ell era íntim amic de Picasso, Picasso el va acollir, el va ajudar i el va refugiar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 Passerò a la